میزان کی میزان در کلام عرب و عین و لامہ او حروف بر دو شمع حروف یسف او حرف ث پر هر پیست یانت در مخالفه خ و عین و لام قوت ترابا پر وث صالح و هر پی سیدانت کے در مخالفه این حرف نہ بووت ذرا و عربو دع اسلام مقرر کړل دا دا هر شي چې طریق دا په مقابله د فاواو ائوله ورایو یو څه دې په فټیچه ورکا او څه دا کوم شي چې चलेلای شي هغه څه چې ولې کېلاته موضوع دې او دا کوم څه چې پرتیچه کې تلل کېږي دغه څه دې مشاحت په څور باندې لکه دا چې په دې دام څنګه هغه پر ازو نه دا چې چیرې راځي دا ورته ځي ځدا چې موږ وګورو دا دنیا کې د چیرې دی کا چې چې یم یاده چې ته دا لکه واره تله تر. ولا درمیانه دکنه. چې پالي چې دا چې څنګه موږ تاسو یو د اګې یو دغه دا نیوی دا پخښه ته لکه. تله نو. چې د ځینو د واده مو سره چې نه لږ وزو چې نور ور چې ورغښته پدې باندې دا چې څې ده کنه. تا د تله د کنه نو هم وزو چې او تاسو چې تا لښت کنا دا ټول په ګړې سره تشه با کړو کانټا وته دا هر څه چې چې تر ازو چې کې نه نه راځي چې دا ټول غړې پښې شي او چې پچې شي کتلای شي یاري تېسې رېک یو پنا کا پلمن ګدار څکړې دا چې دا پوږ نو چې او په پوږ زموږ ورتهي مدارنګ دا وځرو خبره دا د لکه دې ما شک کده خبره لکه چې زه څه پتا لکه څه ځلګه ستاله له نوسته کې ته پیښه اوله به دې چې ستاله سماره او نا علاقه راځي خلک خلک سره تش نو دا شرط ته دي کوم ده دا پا او ان لمشي چې درکا دا پاتم او تا دا د دا ضربه دا مو د دې طرفی دا خبره ده که کله تکي سيور دلته کوم امر ورته دي او څه کولي دا خبره ده چې د او هغه داږي چې څومره چې دي داږي چې څومره مثال په دغه کې نن نورې څومره چې کور کومه هغه یو ده چې چې دي خبره دا ده موضوع کاپوسورتي هغه شته هغه خللش او چې کوم څه चले زه هغه به دا دره او دا او د دې چې مقرره د وځموخه او تر زراغو د هغه او غیره د روز کې چې دی را کا اوس لکه چې په دې دا خبره ده چې څومره ملزمي اموغه وروسته چې راوي وځموخه تر راوي دا نو دا موضوع او 40 درجه او 40 وجيز او 66 ظله کدا وزن متسق دا ميزان او سلام او لکه څنګه چې پدې مخصوصات او پدې یو لکه د یو ځل دا ورته جعل دا خصوصې الكترو لو خبر هذا جهارو ودثلاثي وجردو دو بارا او عين اولاد أو أو دا شيفر او بيزان او ثلاثي شيفر دا مقارنه ضربته شرياله او غروتي كي تي بي او <سؤال> سی ګروپ اغه تو ولې او عین او زا کراسي نکړه او سایډا غو تو ولې کیږي او عین او لام کی نو عربو د ثلاثي مضارع د فا او عین باندې شته کول او چې کوم ګروپ دې کومه قاعده او چې د دې نه بیا پرځه چې ریټ فوزنده فعالات دا په راپور مقابله د فاو عینو راخلاب مدلسټ شرکت علاکه زهرو چې استیم کوتي او کله دې د ځای ته راغلو دا ګوښتي چې موږ دا افرا ما بوځو په شاشه راځي خبره دا دا کلمه خو ده... دا کلمه یاده ای او دا په پدې کې چې سم پدې کې چې رباعي او کومه او فلش د پښتون او دا موږ پرونه خبرو په څیر کومه معنی لري ولې زه که د فل په معنا کې شي ده او کدا فل د فل په چی شي راځي چې د پوهسته پښتو چې راشي ور درشي نو د دې وجنه الکه د افعال چې راشي ماچې نو دا اسم ثلاثه دي نو په ثلاثه کې هغه چې د وزن چې شه او عین هو وروړای چې چې راکا پا او عین او صلا او صفعه له او په کومه شي چې پاو عین لك طع لا لن دا صح ما چا په 30 روبهې درس نو په 30 سره وکي هغه دونکي سیا او لا او په 40 او لك استال بسمي ضربه او دا د او دحرج په وسط د تا سره دي نشوفو ذتي ورثي اصلك ورثي مو دلالتي <سؤال> ومقابل الدفع وعله لا كلمه جاتي دابتي شبيك الخسيت جامتي شبيك ترى قابل الدفع وعله لا فكرت دابتي شبيك الخسيتنا زندرا دابتي شتي دفع اذا فازنگه لکتحرج فوز 33 ها فعلا ا کتحرج فوز نو تفعلت نن استاذ عدده کتی دا په پاسله په ام او لام مين سره ورکړه نو دا وصلو د مجوته دا ته په کده توڅه دی باندې چیر اصل ته خدای نه تعارف او ضافه او عین لام د دې او سلام مقرر کړی تا به مخبره دا ته چې په دې باندې چا ته زیات چکه کوم کاپله د پاور عین الله کلمه کې راځه په کیسه چکه کوم ځای د ګردار په ټول او د ګردار په ټول شی وو کې ستا نو زارېږي دغه دموږو کې نو یو علامت هغور کې چې تاسو د ګادا چې کوم هغور کې اتی ځای د کاران په ټول شي وتی مو دې او چې کوم هغور کې ځای د کاران په شي وکی په یو خبره خداګۍ کې د موضوع خبره مجرد ته پروازې توڅهګه د پاو عام او دا مخکړه او د سلارچی مجرد ته پرځو په ونرځي فاطه سره وزري فاطه نا سرهچو او بعضه کتا چې په مجرد کې د سري فقط یو لاله ټول ماخصو غره زرافه یې د ګوستي غره او په مده یې وکړه چې د پامي فاصي او دا دا چې مزدک متراکه چې دا د سیمعیدې مخاجه ته 3000 چې شدید سیمعیدې موقوفه ده تسمه دي او در آقایی ویدید در از این ملاح و الارواح ویدید در این ایلیه سلسون در این این مصدر نید در این سلور سلسل او کتر تحصیق و تفتیر شکن و گیردید تنورون پیدا کن او دوبره پیدا کنید در مصدر معلوم نید او حرکت عین در مزارید آن چی معلوم در ندیو و جنا در این این سلسل در ماجو مدارې ته او مزید چې د هر پښتو په یو یا دوه مسرې د هره پښتو په اساس نه معلوم دي ندی ته کې لکا اوس ټول تاسو ته خبرې کومه یو خبره دا کوم دا څنګه څنګه چې دا په دې ډول نه او کاله ساده مدارو مداط په مصرف کولو ته مصپلي دا څه باندې نه په د ماځي اوله چې څه وو، که په چې دا او حروفو خصوصا چې چې دا جمعای راغلي د تا تاسو د څه خل له په پاتې شو چې غدا. که ځات د په دې طریقې سره موږ د چېنټې څنګه في ځرا و بیا د 30 مجرادو لپاره سو باونه راځي چې په کاپو باونه راځي 30 مجرادو چې په پاپ سره ده نو د پاپ تعریفه ده د قضې لپاره مزید ماده ست پارچینو تاسو موخه ده پارا نو البته خپل خپل علامه ده لیکن مجرد کله علامه مثلا مجرد چې په خپل غا په ده پارو څه دا معذره اغنه موږ پر دا چې مجرد په ځان قران پاک نو مشاتای څنګه لکتاه څنګه راغلی په دې باندې کله ما دخل علیها او خبر راغلا دخل ما دي چې د مجرد او څوبو څخه دې دخل ماوقال چې قرآن پاک راغلی دا څنګه ده یا جعل جعل الصلاة والصدق ورأى الناس يدخلون يدخلون اذا كما المستقبلين مزموموا عندك ان فقره تولد في داخله يا يدخلوا داركم بابنا يا بلد الشراش وانا باكي جديد مسار تقريبا سامله كده طب يا جلال عايز اعملها كمرسوم عادي لمستدافه للجعاله الكبرى <سؤال> خلق الله <سؤال> وخلقت خلاقه خلاقه مجرد حدث وصاله كم ضوء في داخل كوبا الماده السوداء اللي يشور صاريه جلاله فراني باكي على كده يلا يلا نعملها نموت اتفقوا ان هي د یو څه شي نه دا چې دا په پرانیشي کې دا وایي. کپل او لغوی. که مشبهه لوګه تر څو تاسو ته وو نا تاسو خبره. دا په جره د شتینې پیل دي کار، هغه څه ربا یا زوات یا چې کیږي روان دا باندې چې دا خلاصېږي بابا دا دا باندې چې دره باندې چې دا چې درځه مهنګه ده فاب دا مرګ دا په تا حاله ده فاب دا باندې څه چې دا د او باندې سره وي بابا نه لیکولي سره دا کنه مجیدو یې خپل نه خپل په تل کې چې دې نه لیکنه مزراته یاو فدا د قران نو سماجی ګټه گزاره د شي دا الله یبسطو دا یو چې سوت چی غوا دغری نو با سا کا چې نو پات چې ګو نو شي چې دلې واپ کې ګرې نو هغه د لغاته و دې چې دا په دې نو نو موږ دا څه خبرې نن چې مدردو په دې چې په مدردو کې واه او درې په دې باندې او درې په دې باندې او په دې باندې چې موږ درې په یو کور کې 파ټک پیدا کوي یا او دا تا ورته دې خپل اتمه ستېره نو کوم اور چې په پټه د فاوایې نه لږه تلل چې مدريج دایس خو په دې کې څه مشكله دي په اي او 30 د ۳۳ مزرده تر کی کومادی کی ۳۰۰ اوو اوستاو د کورهار په او وسیټ تر کی کومادی کی د ۳۰۰ اوستاو نه یو هرڅ چیرې راغلی رباعی مزرده تر کی کومادی کی سرون او اوستاو کورهار غاړه مزید تر کی استعمال کی دغه هیڅ چټکی د او مزیدې ترکی تر کیږې الکه چې پیژوه په استوره یو حرف شتوي میدان کوڅه کې خبره باندې میدان در کلام عرب میدان په کلام عرب کې په عين علامه ده په حروف باندې په حروف په تسمه یو هغه حروف چې هغه ځي بل هغه حروف چې زايده دي ہر پیشی انا ہر پیشی پکتی کی تر مقابله الف و عین و لام و چون قابل الف و ثی کی انا لام لا کا زرا با بولند تا شرع سبحان و ہر کی زیدان کی استان اس او ہر کی زیدان پکتی کی کی تر مقابلی ان حروف نہ بو چون قابل ان حروف کی لا کا اکرم بولند تا کرش اپانہ و ہر تصلات کی او ہر او ہر کی تصلات کی فا وعين ويكلم يوم فاقه في العين بديش ناك لكا ترابع في, في عين وحربي يسيطة ربعي شارس أو حربي يسيطة ربعي كثير من سلوات فاقه عنده أعوذ بالله عين فاقه وحربي يسيطة ربعي في عين فا وعين وسمس وصيلا لكا جاكب ريشون فاقه سر رجي شرابي كنا جارو, جارو شرابي كنا. سلاسی باب دل قسمت بی سلاسی قدر قسمت یا سلاسی مدارت و بل سلاسی سلاسی مدارت تا تا تولید آنت کے برسی حرفی اصدی و جیدی زیادہ بود دری غروبی اصلی اونا یو حرف بکی زائدہ نید لکا زرابہ بودن لتا ترازی واعنس سلاسی مدید او بی آنت سلاسی مدید او بی امد دبتی برسی حرفی و دپری حروف کې څوونه دوه حرف چې راغلي لږه لکه اكرم په وخت کې څو ترا حق علي وظفه چې راغلي همڅ دای زرا او رباعي هیڅ په کوم قسم رباعين هم انډه مشارک په وخت کې سمته نه رباعي مدار ته په رباعي رباعي مدار اعلى رباعي دغه زیاده نه و چې ضروري عدلا وربع مزيد فيه اعلى وربع مزيد فيه عقبي استقرار حروف کيو باندې دیه یوهي لوښيش زاید راغلی لکه تا حاړه د وزن دا تا زاید واچرام په وخت څه سره دی او ماسي قدرت او ماسي مزيد فيه ماسي مزيد او دا جحمرې شولت وزن د تاکر راځي وخت عمر چې متې دوپيارې په خپل ځان هر چی استیو په ظهرو په استه باندې دغه چې د عادت او پختو دا باندې شولت داړه شرابو دي لکه څنګه چې سو پوس ان د فعال دي لو سوابي ده یا